Це є звукозапис «Лібрі Усі звукозаписи «Лібрі є суспільне надбання. Скоробагатько. Десь на шляху біля діброви У хаті чепурній шинкарочка жила. Пробіли личко чорні брови, Далеко чутка йшла. Один купець забув як звати, І з ярмарку багато грошей віз. І до шинкарчиної хати Він привернув і з воза зліз. Вишнівочка-первак, хазяйка-чорноброва, та ще к тому веселая розмова забавили його, і він забув погонича свого. Шинкарка язиком, як на цимбалах, грає купець, прицмокуючи п'є. Погонич все на клунок поглядає, бо догадався, яке добро там є. У хаті жарти, сміх погонич пильно слуха, та й думає. Багатим всюди рай. А біс йому в обидва вуха все шепче «утікай». Багатерем ти станеш, будеш паном, розкошуватимеш весь вік. І розум в голові покрив щудним туманом. Погнав він коненят і десь у полі зник. Одумався гуляка, вийшов з хати. Туди-сюди було та загуло. Купець заметушивсь. Рятуйте, став кричати. А рятувати і нікому було. Побіг він, плачучи, шукати вітра в полі. Нема ні чутки, ні сліда. Не сподівався він такої злої долі. Не снилася йому така біда. Літали в полі скрізь, і вітра не піймали. Рибалки шапочку край берега найшли. І хвилі їм нічого не сказали. До моря горе понесли. За днями дні летіли і минали. Пристарілось і те, що з молоду цвіло. Багато деяких пісень переспівали, постало те, чого й не було. Скоро багатько по горі скотився, у городі на ноги став, на пустирі будинок уродився, і всіх причарував. Меди і вина, щастя, розливало, скоро панував, усе йому кувало і плескало і чорт дітей, як кажуть, колихав. І як бджоли на той мед злітались, городяни, і ласо їли всі, солодко пили, розумником його зробили громадяне, хоч казочку про шапочку і плили. Що язики, не вимовчать ніколи, а добрі пироги не вороги, не слід цураця хліба і солі. Хотів сказати ще більше я, та перебила доленька моя. Даремна, каже, річ, і рот тобі замажуть. Сиди собі, не лізь, бо золотий обушок, люди кажуть, відчинить двері скрізь. Кінець байки «Скоробагатько».